Квіти горобини здавна додавали до чаю. Це надавало йому смаку мигдалю. Горобина також використовувалась в багатьох обрядах як оберіг її садили біля хати. На Купайла гілочки горобини чіпляли на кожні двері, щоб уберегтися від злих духів та хвороб. Церен відомий в Україні понад дві тисячі років він є одним із прародичів садової сливи. Вже на початку нашої ери, схрестивши терен за лечою, наші предки вирощували сливи. Завдяки своїм колючкам терен здобув собі славу доброго захисника садиб у давнину. До двору, обсадженого тереном, не міг пробратися дикий звір. Пізніше стали вважати, що терен захищає від нечистої сили, таке практичне значення цього невисокого деревця. Та є ще й дуже цікава легенда. Одна з порід терну, диптам, отримала назву неопалимої купини. В перекладі з церковнослов'янської купина означає кущ. Цей терновий кущ виділяє свої рідні ефірні пари, які можуть горіти, проте самої рослини вогонь не торкається. Отже, ця дивовижна властивість не могла пройти непоміченою поза увагу наших предків. Вважалося, що з неопалимої купини виходить Бог, щоб показати людям істину. Пізніше ця легенда увійшла до Біблії, де розповідається, що вперше Бог появився Мойсею з неопалимої купини. В Україні з неопалимою купиною пов'язаний образ богині-матері, а по прийняттю християнства – Діви Марії, образ незнищеної квітки життя. Береза завдяки своїй білій корі стала символом чистоти, дівочої ніжності. Вона також вважалася оберегом від злих духів, тому її часто садили біля хати, щоб милувала око і захищала садибу. Широко використовувалась кора берези – Береста. Для берестяних грамот. На ній вчилися писати учні, на ній писали листи, різні побутові тексти тимчасового значення. Отже, в часи, коли папір був занадто дорогим і використовувався для книжок, побутувало письмо на бересті. Для цих грамот бересту знімали так, щоб не пошкодити самого дерева, адже місця, де був знятий тонкий шар кори, мають властивість нарощувати нову кору. Квіти і трави Рослини служили людині ще в далекі часи, віддалені від нас на кілька тисячоліть. Лікувальні властивості квітів, трав, плодів знали скіфські лікарі. Проте, ймовірно, вони продовжували традиції знахарів більш ранньої доби, квіти використовувалися не тільки з практичною метою, але й задля краси. Те, що квіти зображалися на предметах повсякденного вжитку може бути переконливим доказом того, що красиві рослини вирощували на своїх садибах ще наші давні предки. Отож, квіти – окраса життя. Квітник був неодмінною частиною садиби українського селянина. Він прикрашав переважно причілок хати і найчастіше виходив на вулицю. Іноді квітники обгороджували невеликим парканом, а то й просто обсаджували рядочками квітів чи низькорослих кущів. Такі квітники зараз прикрашають хати українців у селах та балкони мешканців міста. Які ж квіти найбільш полюбляють в Україні? Чимало легенд, пісень, переказів зберегла пам'ять народу про цих одвічних супутників людини, які широко застосовували в обрядах, побуті чи просто як окрасу, що милує око і веселить душу чи не найбільш поширеною і улюбленою в Україні, здавна вважали рожу-рожеву або мальву. Прийшла до нас мальва з Південної Азії, де її знали ще стародавні пелазги. Ця рослина поширена також по всьому Середземномор'ю і має понад півтори тисячі видів. Високі стебла, густо вкриті яскравими ніжними квітками та великими лапатами Листками, живою стіною закривають майже кожну сільську хату. Безліч відтінків, від білого, рожевого до червоного і багряного, створює дивовижну веселку навколо оселі.